بسم الله الرحمن الرحیم باب فی بیل غرر غرر دوکی توئی دی باب کی جو مستنیب کما حدیث ذکر کړی دے جنہ بیل السلام منع کرلار د بیع ول غرر نو د مستنیب استاد عثمان پکی داټه کیس وکړچ ول حساس بیع ول او بیع ول حسات دا غرر یو جامع لفظ ده یعنی دا سید سید کې بیع کی ورکوال چداگی وجود موتا یقنی او نا جامع لفظ ده پری کلیر قسمو نرازی دا بیعه لکا مرس و داگی سامسلام حب زکرمشی دی روایت کی انسان دا سيوی. چاوې پر هوا کې دا مرغی می پتا خرڅه سبا ترې جي دا مرغي دا په قبض کې راځي او كنري د یکت سن کې ميان مي پتا خرڅ کړ دا بدنې جي دا ميان دا په قبض کې راځي او كنري حساد پروسه تفسیر کې هم داري چې بازي خلقو باندې چې دې ویشته نېګټيوي چې نو دا به په کمسي ولګې دا بزرګي استل په دالعظیمو د بايي وبخو خو کنه د باغستان یاد چې د ګړې بيزو یو کنډک په واګه کې دې وښته خو بيز د ووله کې نه دا بیا یی څه نه بیرته یو هدي کې دا مسره چې بي کې نه پیری جوابو کوول <سؤال> نه چې دا ارکان د دوم د رسید اリエステル په دې ترې دې باندې دې کې نه پی د خيار هي وو هي چې چرته په دې څه لن نعطيه من الواجهة لن نعطيه من الواجهة لن نعطيه من الواجهة قال حضرتنا خطيبة بن سعيم وآحمد واصل وآحمد ومعور المكرد و هذا لأفه قال و به قال حضرتنا في سيخ ستيانا ومزوه يا نصار يجد اللي فيانا لسعيد الخدرين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهار بيعتني عني أطراني السعيد الملازمات والمناوبت والمناوبت وتوامي استعمال السمال يكتب الرجل يقول الله ان الله تعالى على من مولا مسالمنا باذاجيل التفسير عليه اولي سلطان جري لا استعمال في ثوب چه احتیباو اگیو صلاحیت تصوبی واحد کی کاشی قدن پر چې چه ای کارکون کیوی شرمگا لرای ہے جب شرمگا سبسید نئی دا اجتیمالی سمامک کی کتاب اصولات کی دعا تاریح پشو یو خداچی انسان در زان جامت دش راتاو کی چه اللہ اس پا کم اخکارا نگاری پری کتاب اصولات کی دعا او دویم تاریب ت د شوي انسانی یو کپه د ځان به تا کې په دوسې تقیاً دي چې د هغې د یو سر یوګو چې بلوګ چې او ت د ایلت نه او هم احتمال د کش پورت د کش پلاورت احتمال ف هغې نه ځ نهګ اسلام منه کاره او د کې بل تاری کل د احتیبا چې احتیبا سطویللی شي. که صوره سلورگوته که نی، دخوبه سر که نی، پیوه جامعه که او دغه هر سخکاره کدیسی، نی، برابر کدیسی، نی، برابر کدیسی، نگه تازو چی داغه صریح که سشوه بشه، در ما نیازی که اوچه که، دار پحش که سش نو حکومت د خلاب د خلق او بجړګی کولین ملکان او نا ملکان د خلقو په سر حرکت کینځم کوي دغه منوره جامع دی ریځه تنه وی نو ملک خپل تک سړیو زاده غیر کاريده شي نه کاريده بل د جړګی مشر چې کملک او زمستان کې غشي چې اړیر او دا اعلانو کوچ اللهله <سؤال> الله هم بخې زمون د جګې چې لنډ نه او خوب به سرم کې ل جو شو کې نه مقصد پهې ک دا و چې دا سر ک نو پ پټې م ملک یو بره ته تام کلي بر چې تر ما وک یو زل د دا ایعلان کی سرړ بیا ل پوه خوب به سرنا او هر سخکاري بلزره دی اعلان کولایو دغه نرم دی پوه شوږه چې اخر چاله الله مکهي او کوم د قرار نه دی خداس له هیور د دې روابط د دا د برتر ملکانو اغان بیره ځوابي یاو او دا خبره بدل شو نا غه ورته چې د دټا د خانین دې کول سر را بار کړئ علي النبي صلى الله عليه وسلم المراد من ابداء استعمال ثمانيه في دياحه ذكرت في اعاده الى الشقه الايمن المنابذه يقول اذا رسل ساقه او کیری دوانو طرفون جامعی پوگا گسی او کارا کی خلشیخی ایمان منابزستو این یقولا اذا نبستو حاضر سو سا جامع موشتا فقدو جبل بے بے واجب او مولا مسایم سعبیدی ہی پلاس او نیکولا ہوئی او نیک اڑے راڑے چی مساکی نواجبی ہی بے دیکھ دو سورتو ندیکھاں یوه وړیګې ادارې چې نن پیریځه قبول لبګي ځانګړي راځي چې قبول وبیا کی او کرین او دیم پرېګې ایدای دمالم شته چې پدې کې نه پیو د خیاري رقیت د چې اوسې دیواز ته میاو پاک صاحب راوځي چې نه کړو ته پکی نو وستا به دواړه چې قالت حفتهنا احمد بن طاهر طاهر حفتهنا عمرو بن طاهر حفتهنا يونس قالا شهادة قالا غرم يعامل القانون القانون القاضي الذي وقاتل ان الله باقين خنديق قال نهرت حبل او حباله دوانه په پټه وسره دا حبل, حبل بازوي دي دا جمع د حبل او ثروت وي په مرساتو کې څرګندې حملي ده ابازوي چېنا دا مصدر دی په مانده مطلق حیوان سره پدی کې سلور صورتونه جوړېږي دوه صورتونه داسې چې پاک بیا باطله او دو سرتونه داسی پاک بهه پاسی ییو سرتدار چې د حبل الحبلنه جنین و ویش اکی سروتا چې حمرې د حمل ميد باندې او دیم سرتدار چې د حمل حمل حمل عمل مصدقه چې دات سروه چې دا کلر دینکم بچې وشی اغه به دم رغړ چي اغي بچي وينه आवाज په تاخره بیا دا کله خرصول سرهي د وسره دونه لالي بلچی دا نه ټو وغوړل خرص او غسل دې بلشي ولشي خو نه ټسبي نه د دې حمل په نه شي حمل حمل په نه شي دا د وسره ته چې کچره دغه جنينه خرص کړي د جنين جنين خدای سره تو کې بیا باطله ځکه ته بیا د معدوم او دی او کله بیا دا ورشي کړي خدای غینه ته دا دوه شونه به واسطه او جهالت دا نیټه سبا تر دې کله هم ورو کوم محمد صلى الله عليه وسلم قال دا د درغه دویمن دوت چې حبله حبله دوی چې دناقي بچي د خېړې نه وشي نه وشي چې بچي وزګي نه هغه خبره بیا حمل والي اغه نتجرت چې هغه بچي یې ورته محمد الله کار مې نه سہګا هغه د هغه د هغه کومه شی مونږه هم په دې کې اړین نه چې زمانه موجود وي او جنوت او لعنت دې ولې موندلایږه الله کار اوره موبایل والے دکاندارانو وایي چې بیا به ضرور خراب و زه یې نه خرم واپس نه دا په بهمله متکره دې او کنه دې ورینه راځي ولنا نادي نادى الموبايل لكنه خشه غير يريد بيع ولد كم من اخي لا بقدر اج باب البيع المستتر فبعد المستتر كي المستتر فما نادى مجبر بانذرى بهذا المستتر بقصده يو إقرار لأجل غير غير دی مثال به څنګه تا یو غانه هغه ته په سړی وسړی او د اخر څخه په دومره پیتی شابه انا ولا مدي دي ته یو کې سموځ دا د مکره د بي سي دیوال دي ته د مکره وي یو کې سمګا دي جمهور پنځبان د دې طریقې سره بیا نمونہ امام سے بنی مناقض کی ہمکرہ ہے دویم قدما مستر اگدہ چا اغا ل عجل فقر والحاجت عجل فقر وحاجت مصدر دال چہ مثلا یو تولے یو لا کرکو غادا خدا غد مجبورین انسان مطلب فقری او چالا کر فزوز ذریعہ خیر اخلم نہ اخلم غریب مسترد یله کدا کم حالات تبازی او اختراشی او خلق د کورن کړي وړي پر ميدان باندې حالات راغلو د خلق د کورن نت له دغه اپارمای ورګانی بوئ او بای زالیمانو باندې کم کم قیمته تست یعجیب باز لا خو کړي تې پر دغه راغل تې دیتم استراول دا قثابت دره نو داد احلاق پنیروانی پاسید او د جمهور و پنزبانی جایز مال کراحت را ادر المختار کې من رئی قسم کلیتا پاسیدوی لی نایی صورت امداور کرده چی مثلا نیوسری صورت دانیشتی او بل چلی دولگی نه خرابی او دا سړی پی دانی نه خرسی و جدا نه خرسو ما او قیمت راکی دو چن و در چن قیمت وردو نداخی سن بیائی چی دی دا پاسیدی نه را جایی علی رضی اللہ اترانہ ویچی ایو زمانہ با بخل قراشی سیاتی علی الناسی زمان عزوزن عزوز چک لگولو طویلیشی یعوزن موسیر علمہ پیریہی مالدار سڑھے بچک لگی فاغذر چید پلاہ سنو کیلی ایل کو اللہ مال محمد با دمرہ جمع لکھا بڑی کې کیچنی ولی ولم يومر بذالك ویدی خبر امر خنوان را اشور اللہ هو اتاس احسانو فيه. سخاوك قال اللہ تعالی و لا تنفو الفضل بینه نیو خبر اداوه دویمو یوباو المزترون او باع باکی مزترون مزترون مانسا آخر چی ماندوری و منکلننبیرس نباید مسترنا او دا باید غررنا او دا باید سمری قبل انتو درکن بعده محترم نظر چا اغا کدا مکرہ وی نغین من اندر امام ته وی کیو سره کراحت او کدا بلک تسمه نصر کی وای وای اوه شرکت ته دې کراحت ته بابن پیشرکتی په بیان نه شرکت کی با شرکت تمه شارکت باندې او په شرکت باندې یو کار کول حدیث د معلومیني چې دا ډېر د خیر او د برکت چیز دی مثلا مله کری وی او یو کا سوس طاقت نه کی یو دړي کا سنداسي تاله ش او یو کار او کار شروع کی پرې کې الله ډېر خیر برکت اچ یو کولا شرط چې دا هر مل نیت بلته صفای نو پا دی ما مالکی انتیحای خیر و برکت الله چلی دا خبر مشکل چی کلن ملگرو پا منزگید نو بسران دا چید خیانت خبر پیدا شید امیدن اللہ امزان نسرت دا غینا پرتکی پا دیونج ماندی تاستم نذیخ بری ترگیم دے چگوری که پل دنیا سیو کار تا شروع کوئی نو دوار درے کسان یو کار تمګریشي خپل <سؤال> ضرروونه سفا کوې هر یو خپل بل د سفا کوي اخیانت نم کو اناءالله بهترین منفات او پیدا تا حسیېږي او اس اسې مشکلات ونی کلم ک کی او را را او دغ دی نه را دي چې خه یو ملګری نغلل ت کېي یو ملگرین نه غوش د بلو ته خلاب شي نه یا بلو ته بیا پرته کي شرکت گن قسمونه دے یو شرکتی عملات دے بل شرکت العقود دے او سر خاص آیانوں کی شرکت رایش دوات بل معاملات دے او قود دے شرکتی عقود مران دے او شرکتی عقود دے شرکتی مفاوض رازی اینان رازی سنایہ رازی شرکت العبدان مرتوی بل شرکتی جوہ دے پیقی که دی پورا تبصیلات تاثول استریری درد دی کم شرکت تینو دا شرکت الوقود اقصام دی دی زمانه کم دا شرکتون ری ری دی دی دا دا حسسو چی کم دغی کی گنا کمپنیا چی ورطوالی و دا دا حسسو شیر کم قیسی چی را دی دا دا دا شرکتون دی خدا دا شرعی وصول نی بلا بلا اکثر خرام خرام دیو جی نکل بارا اسمان تبو بجو غمین کی سنے سے ہوای خرصت کری دبالشار نبیاء غبیر تسرے رہو برزیز پکن گئن لا غلط کری شریعت کی جکہ میں شرکو اقسام دیاری بھی مزید داری دی دیاری سفاری نبیاء رہی صلاة و السلام فرمائن اللہ تعالی یقول الله فرمیان ثالیس شریکین زد شریکین سوال سرے منو کا دوون د الله او سبب کی دنی امداد حلم پہ علم په د روان کې په تر شي خیرتو کې نه دي دي د مې نه اوس زم ماستر ماله تا نه بودي همدلای همدان د الله نصرت د الله معاونت وای د روان یو خالق د مشارکته او مزاربت دا هغه مولدا چې د یو کس د ترپن مالوی او د بل کس د ترپن خدمتوی دا یو کس یې طاله 100000 روپۍ درکې او در درته وې چې د 100000 روپۍ چلاوه خدمت پکې کوا ګړټب ځماстаў په ان کې شریک اې دې پرې چې کوم شرید کوه او ذکر کړل دي چې د یو طرف نه مال د بل طرف ته خدمت نو پهې کې یو شردارې چې ګټ مشا معین باې چا دپارته پیسې ګټ موشاه محصدانې چې کم امادن ووش پهې پی بادي دپ کې نستا نیمځمه یا دویته ی زما سر ب کوي مخصوص پیسې د او سپره نګ مصره جوړي دی ته مزارهبدې چن چې سر سره کې. مصنف حدیثی کر کر دی. ایم نیم وي جادی بارقی ویچما تا نبی یا دینار راکن و دیوانی فزحیی یا گرد واخری. نده پی دوان شاعتن واقعی سا. اگر ایم بیع دینار خرس پلو. فا اتاو بیشاتی شمو دینار. یو شاترہ اوڑو. او بلو سا دینار رو. نبی علی سلم و لدوان برکتو قلب و بیع دغه بیل درم دوا درې ته قبول شو وه فکان لوشت راته رابن راب حبی کده باور یې چې نو پکی به ټکوه نو یې دینه کینایدا چې چرته دب یوږي کار چې موږ ستېلرو پټورل لا پټه ټکوه او یا موږ چې باندې خاورې دتی چې خلق خرتی په پکی مونږه ټکټه میرا وې ده دینه کې دا څنګه مزاربت ته دي مزاربت نه توکیل لې نبي له ترام دغه وکیل بي دبيع لګو بشيرا وکیل بشيرا ایز تور ته تاسو پیګهل کانو الله نوم ده تی دا مزاریب هم در رب المال تر اف نه قسم توکېلی رب المال چی مزارب له بي سي ور کی کنا دګي تک کاروبار غنډم یو کوششونه د هغه تر په څحو او کېد خو د دې من تراله چې مزارب کلا د المال نه خلاف نو آیا دا بیا او دا ما مرتي کی کنه سې کیږي او کی د مخالفته وک د مبارک علامہ خطابی سې لیکلي چې کجل تا زارب یو سې زو د رب المال د حکم نه بغیر د رب المال حکم به هی پیوسیس کی ورکی نو امام شافعی سے وہی دعویہ باطل د بیا دا او ک چر تر ځانی او شیږي ته په خپل پیسو کنه د ما مال دا پرې راغ خو به اغلط پیڅی رب المال پیسو نه ورکه رمال دې نه داده مشتری دې او مزارب دې د زمينوي در او نپا او دا دې د مزارب د پاره دي امامي شفيسي مستند اورشد او د مزارب سره زمين دې سره په خپل سره یو شېتی البته ګټه نوښاندې ده مالم <مال> دې <mall> <مال> دې با رب المال د پرځاني زمانه توان وړ صبر کوي امام احمد کوي چې کچرتہ مزا رب المال ورته تا کېشي ولا ورته الهلا په کو دې بل او ګټه بچی کړه نو ګټه دا د رب المال چا د پران د رب المال د او کچر ته نقصان کړي نقصان پر ابو المال نه وکړی مزارې مړ محمد نوک پوه شو چې د ګټي سرت کې وره المال ته نقصان د سرت کې بچا تا اهناب حضرات وې سرت د مخالفت کی کګټه د نقصان ټوله راجه مزارې ته کی ال هونم بالغرم کې دمردا چې دا غټه حدیثه ده اذن نشه بغیر د اذن در ولمانه تصرف ما له دا غټه حدیثه واجب تصندوق دا خپل من کې نه ورو او توانو خیر توان دي ودي مقام کې دو خیر مخالفت صورت شو ودي مقام په صراحتن ذکر مسرجي کردہ نو هغه مسله د بیا د تشریح په تا تصویر پوزولي چاته وي پوزولي اغه چاته وي جنډه ما لیکوي نه ته پوزولي نو داس یو پوزلې ته چا لپاره بهونکی یا امسل تا تا نچا تا خوصنی کرا اصال اپارا یا صادر واغیس ہوگا. ایت دان بیع و شیرار نیفذ دو کدھر نیفذ دو. احناب و مالکی و حضرات و پنزبان بیع د پزولی نیفذ دا جائز دا موقوف علی اذن مالکن. موقوف و کمالی اذنو کو نیفذ دو، ختم. کو شیرج غمدا ندا امامي مالك سي پنيرنا پيزدا اهنوب پنيز باندې ندنا پيزدا اهنوب پنيز باندې نو اهنوب ما دي کي پپيا او پشهرا کي تماري کي پنيز دي کيږي بيدپزودي دا مالك باندې د چاپري ديږي احنا احنا شيرا شيرا دسي حنابي له وي ابن ديم الله کې دوه قوله قول دي قولي قديمه جواز دي امام نووي د ترجيح ور کړل او قولي جديده د جواز دي هو دليله لا تبع مال اذا كبت لا تبع ما متبعنا رواشه نو شيرا اولا اولاتنا موند تر په نوته جواب ورکيږي چله تبه ماین لسه انده کنه مراده د غیري مقبول <سؤال> شېده څه دې مراده شبهه ده معلوم ورته موږ هم کډي معلوم شېانه يا مختر درې چابهه بات نه وړي بیا یو مقبول <سؤال> یو باتي مالکی <سؤال> او احناب چې دې بات جایز نه کومه توي مقبول په اذن دیشی نیچی بات تیاری لی ختم شگو بات نیچی دی حدیث نیچ مالکی حضرات، احناب حضراتی سیلانی تیاری، سنگنی تیاری، فابا احدا امابیدی ناری، نو نبیلی جسی هم خودت سیب دشیرا و اکالت ورکلو، خود بیپ بارکش، خودی بلکل فوزیلیوکا نا، اوکیل نا اوکو، نا اسیلو نا، اوکیلو. او نبی کریم اسلام دغه بها نه هیڅ کو به دوایا موکا او ورپسې بیا حدیث د حکیم ابن هیثم چې نبی کریم اسلام دغه را یو دینار له غرو څخه خو زیوه نو عقد او یو دینار وو او دو دیناره خرڅ کلا نو بیا راغه نو زهيب یو دینار وله تا نبی کریم اسلام ته دینار به نبی کریم اسلام تور کو نبی کریم اسلام دغه پرم دعا ایو بار اکلو کی تجارتی دا دعانی دا لید مالی کی حضراتو او دا حنپی حضراتو بل طرف تا شواپی بڑی نیدی چلای نو حدیث سنن جواب کئی چې دا دعانی حدیث سنننی دی سید اکر اول حدیث ہو چی دا اورو تمنو بنجا دی باری قرے نو پاکی حد سانی الحی مجھول دی الحی یہ نیدی دا سو این را حدثن الحی نئی یو قبلی ما تبین کرده قبلی مجهول نئی اوار پسیجی کم روایت تیدا حکیب امن هزام نباکی تاسو گورے حدثنا محمد نکسیر العبادی قلح بن ستیان قلح حضرت ابو حسین ان شیخ من اہل المدینہ اشیخ مجهول لئے لیکن ندی جواب دار دا کوم حدیث عروه بن البارقي دي باره کې لري د رپورټ مستنقب بلت ذکر کړل او په هغه ترې ده کې دار غلي ان ابي نبي قال حدث عروه البارقي بهذا الخبر نو هغه حي به کېشته څنګه به کې قدو نبي څنګه او دا دوي ماده چې د امام ترمذي په بلت ريقه ذکر کړل دي پایګه <باعتكده> دا شیخ مجبور نشتا دیو جنہ لدی حدیثه باندې ذکرما ولماو تفصیل کړه توحۃ الاهوذیہ مولا لدین ثبت امام بخاری ته دا حدیث امام بخاری هم ذکر کړه او نوویته هم پشر د مسلم کې لدی حدیث تصحیح کړه دیو جن امامینو او ویته په وای امام شفیع قول قدیم راجح ده تدادی سنن ثابت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 بابون فرده جل باز اپو بیان نغسط کاری کچی تیجارت کے بغیر ده ایزن داغنہ اچھا با مان کی تیجارت کئی ایزن په کې دا حدیثونه څنګه ذکر کړي حدیث الغار <سؤال> امامي بخاری تفصیلا ذکر کړي شاید تاسو بویلی چې منست تامین کمتی یكون مت صاحب فرق العروس نه چاته اقتی 50 کېږي پشاند صاحب د پیمانی د وروجو وروز ورجی ته وي مشریف اميص الله دیوی صاحب العروس وکړه اداله ته امره حدیث غار ذکر کو چې کله حاصل شوی په روان غار دا حدیث م بخاری کتاب البیوع کې تفصیلا ذکر کړل دی دا امام بخاری ترجمه الباب دی باب رشترا شیء الن غیره می غیر اذن هی فرضیا چې وسلایو شی دبل چرته پرواغدي داغه د اذن نه بغیر خپل اذی دا غ بیا د قضوری و ذکره کوم بیا د لکانو بیا او شیرا د قضوری چې آه حدیث آه امام بخاری ذکر کړی چې درې کسانو سفر کې تلیو باران د نغار نه نغار تهلاړه دغاار خوله بنده شوه کار وور دی اقت نهله تیک ال وسی لشي نو و و نیک دو کسانو یو د مور دا خدمت و ل بلخ بل خپله پ ف د مننی و ل کړ نه یو پهې دا خبره وسی ل کړي وه الله او نهکه تاالهله تا ته پته انني التاجر دو اجيرن به فرق ارز جما نه ولا يوم زر په پیمانه د ورجو کله چې ما بیګه کومه هیڅ قوم حق دا انکار وکړ سورغن او لاړو فتمرت له له نما می ودار کدا دغه د پاره تر دې چې ما د پاره د جماعت ګړډي بزي ګړډي اداغیش پنکیان نہ بقرن غاګانی ور او دغیش پنکیان دیره موند پس د ماستر میراو شوې د مها قراکه موټري لاش هغه غانو ته او د ریش په دینه او په ګیان مزور او غلامانو دا غوښتل من لاړو غي غبوتلې او ماته سپوانه هیڅ دا حدیث د ترجمه مطلب او سمناسبت نه لري دي د کترج مطلب نه یت تجروب یمالی رجل بغیر اذه او دلت تی دا کم پرخه اروز ندغه اجیر قبضه کړي نو چې دا په ملکیت راغلي دا قبضه کړي نو چې دا په ملکیت راغلي دې څڑی هغه مقدار خپل ملکیت تصرف په خود هغه د پاره زیات کړي او دا ارت ته دا ته پرهود پتاوري خدمت تبوروږي ندیو نه دی حدیث ترجمه تورغو تمره ثبتو سپ حکمن راځي چې خپل ملکیت باون کی شرکۃ الازاد راسمال شرکت په علاوه در راسمال چې من کی سره راسمال نیو دو شرکۍ هرګو شریک او څه پیدا کوم دا دوکه سماجی یو کوم مباحۃ کی راضی او دویم ویم پسنایو کی دیتا او شرکت الابدان امر د دې مقصد داده چې دوکه مثال تور سره یادر یادر شریک شي چ زوبا او پغره کې بلل را غوندو سمرا را غوندو ممتي دي شریک دته مبا هاتوي او سنا تام جامه ګندا زبم ګندم چې کوم لهنو دروازې جوړو او چې سمره په دې راځي مسجدو کومې کې وا ته سنايو امامي شاه پیته د ځوان ناروا دي حنا بلو مالک <سؤال> کو رضوان دی درن روا دی احنا کوئی د ثنا یولا د عز خدام باحات د نبی قص دی حدیث کی چې کوم شرکت دے عبد الله ابن مسعود وای چې شرکت کوما عمار او سات هغه دغه چې مونږه اصلو پور زبدر مداده مباحات الرحمن کونکی سمو الگا نداو ایساد دو قیدیان راو سو رانوستم اما عمار اسیس دین استدلالنی ولین حنابیلو مالیکیو پا جواز دوان لیکن دا حدیث حنابو خلافتیو دا شواپیو همو خلاف ناغل حدیثیو امدا کئی چی دا پیل بازی صحابهو دا دویم دا چی دا حدیث صحابیتنر من قطیر دې کې ابو عبيده او د ابو عبيده ثمد عبد الله بن مسعود ثابت خو دې کې د اشكال یو بل خبر را دی تاسو مونږ کتاب الجihad کويلو چې ثابت د ابو جهل نبي اسلام چاته ورکل عبد الله بن مسعود دایما خو انسان سوال یې کنه خدای دې جواب متا سوکې یا چې د دین نما لميذ دیو دکما ګرګاتو دا په عامه حیثیت عام کم متبرر کیږي له شې او پاتې شکه مخصوسي په د انعام چی ته او نه به نه تر سلام چی عبد الله مسعود تا سیف ابو جهل کله په تور د انعام خو دوی چې دا کم یو بس عادت کړي نه په عمومی حیثیت نو په عمومی حیثیت دا وا چې نبی دې اسلام د بدر ما غنیمت چاله بچي تور کوله چاله بچي نور سات تبقي هيسه مي راښو او ما راو دي کینو مي راښو خوند کدا